В іншому часі та місці бібліотекар завершив читати. Він дійшов до кінця тексту. Не до кінця книжки, її лишилося ще багато, хоч і вигоріли майже до нерозбірливості. Не те, щоб ті останні невигорілі сторінки легко читалися. Рука автора тряслася, він писав поспіхом і наставив багато ляпок. Але бібліотекар давав собі раду з багатьма жахними текстами у найгірших книжках, що їх коли-небудь було оправлено зі словами, що намагалися прочитати вас, поки ви читаєте їх, зі словами, що звивалися на сторінці. А ці слова хоча б такими не були. Це були просто слова, наляканої за своє життя людини. Людини, що писала страхітливе застереження. Сторінка трохи далі, після вигорілої частини, привернула бібліотекару увагу. Він сидів у якийсь час у неї вглядався. Тоді поглянув у темряву. Це була його темрява. Він десь там спав. Десь там, до цього місця, підкрався злодій, щоб викрести книжку. І тоді хтось її прочитає, прочитає ці слова і зробить це в будь-якому разі. Йому свербіли руки. Все, що він мав зробити, це сховати книгу, чи впасти злодіїві на голову і відкрутити її за вуха. Він знову втупився в темряву. Але це буде втручанням у хід історії. Можуть статися жахливі речі. Бібліотекар знав усе про такі справи. Це було частиною того, що ви мали знати, перш ніж вас допустять до бій простору. Він бачив картинки у давніх книгах. Час може роздвоїтися, наче пара штанів. Ви можете опинитися у неправильній штанині, проживаючи життя, яке насправді відбувалося в іншій, розмовляючи з людьми, що були не у твоїй штанині, врізаючись у стіни, яких там уже не було. Життя у неправильній штанині часу може бути жахливим. Крім того, це було проти правил бібліотеки. Три правила бібліотекарів часу і простору. Перше – тиша. Друге – книги потрібно повертати не пізніше від вказаної дати. Третє – не втручайтеся у природу причинного зв'язку. Бібліотекарі часу і простору точно мали б що сказати на з'їзді, якби він став длубатися у причинному зв'язку. Він обережно згорнув книгу і заштовхав її назад на поличку. Тоді легко перестрибав від однієї книжкової шафи до іншої, поки не дістався дверей. На момент він спинився, глянув униз на власне спляче тіло. Можливо, він, на мить замислився чи не розбудити себе, трішки поговорити, сказати собі, що в нього є друзі, і йому не варто хвилюватися. Якщо й так, він, очевидно, вирішив цього не робити. Так можна потрапити не в одну халепу. Натомість він висла знову двері і зачаївся у тіні, рушив слідом за злодієм у капторі. І коли той вийшов, притискаючи до себе книгу, почекав під дощем біля жарського порталу, поки просвітлене братство не зустрілося. І коли останній з них пішов, рушив за ним до його дому і бурмотів щось сам до себе у людиноподібному зачудуванні. А тоді поспішив назад до своєї бібліотеки та підступних манівців бій простору. До середини ранку вулиці були вщерть заповнені. Ваймс вирахував Нобі його денну зарплатню за розмахування прапором, і над ярдом, наче гігантська чорна хмара, в якій подекуди спалахували блискавки, нависла атмосфера їдкої зневіри. «Підніміться на високе місце!» – бурмотів Нобі. «Легко вам сказати. Я сподівався шикуватися на вулиці», – сказав колон. «У мене був чудовий вид. Ще вчора ввечері...» Ви розводилися про привілеї та права людини, – звинувачувальним тоном сказав Нобі. Так, що ж, одним із привілеїв і прав цієї людини є отримання чудового виду, – сказав сержант. Це все, що я можу сказати. Ще ніколи не бачив капітана у такому паскудному настрої, – сказав Нобі. Мені більше подобалося, коли він був на підпитку. Гадаю, він… Знаєте, я думаю, що Ерл геть хворий, – сказав Морква. Вони повернулися до фруктового кошика. Він дуже гарячий, і його шкіра аж сяє. «Яка нормальна температура для дракона?» – спитав колон. «Ага, і як її поміряєш?» – сказав Нобі. «Думаю, треба попросити Леді Ремкін глянути на нього», – сказав Морко. «Вона знається на таких речах?» «Ні, вона готується до коронації, нам не варто її турбувати», – сказав колон. Він простягнув руку до еролових тремтливих боків. «У мене був собака, який... Ой! Він не просто гарячий, він кипить!» Я дав йому багато води, але він її навіть не торкнувся. Що ти робиш з жищайником, Нобі? Нобі мав невинний вигляд. Ну, я подумав, що ми можемо зробити собі чаю, перш ніж ми підемо. Шкода було б втрачати. Забери його з Ерола. Настав полудень. Туман не розвіявся, але трохи потончив, пропускаючи бліду жовтувату млу в тому місці, де мало б бути сонце. Хоча хід років перетворив посаду капітана Вартина щось зовсім убоге, вона все ще означала, що Ваймзові належило місце на офіційних подіях. Ієрархія домінування пересунула його так, що тепер воно було на найнижчому ярусі на хитких трибунах між майстром братства жебраків та головою гільдії вчителів. Ваймз був не проти. Будь-що було кращим за верхній ряд, де сиділи найманці, злодії, торгівці та всі решта, хто виплив до верхівки суспільства. Він ніколи не знав, про що говорити. У будь-якому разі вчитель був спокійною компанією, оскільки нічого не робив, лише в ріди годи стискав і розтискав руки і скиглив. «У вас щось із шию, капітане?» – чемно спитав головний жебрак, поки вони чекали на прибуття карет. «Що?» – неуважно перепитав Веймс. «Ви постійно дивитися вгору», – сказав жебрак. «А, ні, все в порядку», – сказав Ваймс. Жебрак закутався в оксомитовий плащ. «У вас часом не знайдеться...» Він спинився, вираховуючи суму відповідно своєму статусу. Близько трьохсот доларів для міського бенкету з дванадцяти страв. Ні. Ваша правда, ваша правда, люб'язно відповів головний жебрак. Він зітхнув. Бути головним жебраком було геть невдячною роботою. Вся справа у відмінностях. Жебраки нижчого рівня цілком могли зводити кінці з кінцями за копійки, але люди мали зовсім іншу думку, коли ви просили їх про будинок на 16 спалень для ночівлі. Ваймс відновив споглядання неба. Вгорі на підвищенні верховний жрець сліпого Іо, який вчора ввечері силою ретельної екуменічної аргументації та, зрештою, і за допомогою дрючка, всіяного цвяхами, виграв право коронувати короля, метушився приготуваннями. Біля невеличкого портативного вівтаря прив'язаний цап мирно жував жуйку і, можливо, думав цапиною мовою. Ну і везучий я цап, отримав такий чудовий вид на події. Буде що розповісти дітям. Ваймс вивчив розмаїті обриси найближчих будівель. Віддалені вітальні вигуки свідчили, що церемоніальна процесія вже в дорозі. Почулася метушня довкола помосту, коли Люпин Вонс розштовхав слух, які розкочували вниз по східцях пурпуровий килим. На іншому боці площі у рядах анкморпорської збляклої аристократії підвела голову Лейді Ремкен. Довкола трону, поспіхом змайстрованого з дерева та золотої фольги, зайняла свої позиції група жерців нижчого рангу, дехто з легкими пораненнями на голові. Вамість посунувся на своєму місці, прислухаючись до власного серцебиття, і втупився в імлу над річкою. І побачив крила. «Любі маму і тату», – писав Моркова у перервах між сумлінним видивлянням в тумані. «Що ж, місто судилася коронація». «Значно складніше, ніж вдома. До того ж я тепер у денний сторожі. Шкода, що я збирався дивитися коронацію з рід, але скаржитися не випадає. Мушу йти, бо ми от, -от чекаємо на дракона, якого правда не існує. Ваш люблячий син – Морква. По скриптум. чи не чули ви останнім часом нічого про Мінті?» «Ви ідіот!» «Пробачте», – сказав Ваймс, «пробачте». Люди пробиралися назад до своїх місць, багато хто кидав на нього гнівний погляд. Вонс аж побілів від люті. «І як можна бути таким дурним?» – скаженів він. Ваймс розглядав власні пальці. «Я подумав, що побачив Почав він. «То був ворон! Ви знаєте, хто такі ворони? У місті їх, мабуть, сотні!» «Бачте, у тумані розмір не так легко», – мимрив Ваймс. «А бідолашний майстер Гречний, ви ж маєте знати, як на нього діють гучні звуки!» Голову гільдії вчителів мусили вивести по-під руки якісь добрі люди. «Отак собі вигукувати!» – Вонс не вгавав. «Слухайте, я ж попросив вибачення. Це була помилка». «Я мусив спинити процесію і все решта!» – Ваймс не відповів. Він відчував на собі сотні задоволених та неспівчутливих очей. «Що ж, – промимрив він, – мабуть мені краще повернутися до ярду». Вонсові очі звузилися. «Ні», – відрізав він, – «але ви можете йти додому, якщо хочете. Чи куди заведуть вас ваші фантазії?» «Віддайте мені свій значок!» «Що?» – Вонс простягнув руку. «Ваш значок!» – повторив він. «Мій значок?» «Саме так! Я хочу вберегти вас від неприємностей!» Ваймс сподивовано на нього витріщився. «Але це мій значок!» «І зараз ви віддасте його мені!» – похмуро сказав Вонс. «За наказом короля!» «Що ви таке кажете? Він навіть про це не знає!» Ваймс відчув у своєму голосі плаксіві нотки. Вонс нахмурився. «Але він точно знатиме!» – сказав він. «І я не чекаю, що він навіть перейматиметься тим, щоб призначити наступника!» Вайміць повільно відчипив позеленілий мідний диск, зважив його в руці, а тоді тицнув його Вонсові, не сказавши ні слова. На якусь мить він подумав, будь-то виправдовується, але щось у ньому проти цього повстало. Він розвернувся і рушив крізь натовп. Оце і все. Отак просто. Після півжиття на службі. Більше ніякої міської сторожі. Вайм ступнув по Бруківці. Тепер це буде якась королівська варта. Із плюмажами на їхніх клятих шоломах. Що ж, з нього досить. Все одно життя у варті не можна було назвати нормальним. Ви не зустрічали людей за найкращих обставин. Мають бути тисячі інших справ, за які він би міг взятися. І якщо він би трохи подумав, то, мабуть, пригадав би, які саме псевдополь Ярд був трохи осторонь від маршруту процесії, тож коли Ваймс дістався до штабу сторожі, він міг чути над дахами віддалені вітальні вигуки. Над містом десь у хмарах лунали звуки гонгів. «Зараз вони б'ють у гонги», – думав Ваймс, – «але скоро вони, вони, вони не битимуть у гонги». «Кепський вийшов афоризм», – подумав Ваймс, – «але він над цим міг попрацювати. Тепер у нього був час». Ваймс зауважив безлад. Ерл знов почав їсти. Він з'їв майже весь стіл, решітку, відерце для вугілля, кілька ламп і писклявого гумового бегемотика. Тепер він знову лежав у своєму ящику, посмикуючи шкірою та скімлячи крізь сон. «А ти нічого безлад влаштував», – загадково сказав Ваймс. Все одно тепер йому хоча б не доведеться його прибирати. Він відчинив шухляду до письмового стола. Хтось вже туди теж повгризався. Все, що лишилося, це кілька уламків скла. Сержант Колон видерся на парапет довкола храму дрібних божеств. Він не надто старий для таких справ. Він би краще дзвонив у дзвонике, а не сидів десь на узвищі і чекав, щоб там його знайшов дракон. Він перевів подих і втупився в туман. «Є тут хто із людей?» – прошепотів він. Голос моркви звучав неживим і пласким у цьому щільному повітрі. «Я тут, сержанте!» – відгукнувся він. «Я просто перевіряв, чи ти все ще тут?» – сказав Колон. «Я все тут, сержанте», – слухняно сказав Морква. Колон приєднався до нього. «Просто перевіряю, що тебе не з'їли», – сказав він, намагаючись вишкаритися. «Мене не з'їли», – сказав Морква. «А», – сказав Колон, – «тоді добре». Він побарабанив пальцями по вологому камені з почуттям, що мусить чітко прояснити свою позицію. «Просто перевіряю», – повторив він. «Це частина мого обов'язку, розумієш». Патрулювати, так би мовити, не те, щоб я боявся бути в горі, на даху, на самоті, щоб ти розумів. Густий туман тут, геш? Так, сержанти. Все гаразд?» Прилушений голос Нобі пробирався крізь загусле повітря, а за ним швидко з'явився його власник. «Так, капрале», – сказав Морква. «Що ти тут робиш?» – спитав колон. «Я просто прийшов перевірити, чи з молодшим констеблем Морквою все гаразд», – невинно відказав Нобі. «А ви що тут робите, сержанте? У нас тут все, все гаразд!» – бадьора сказав Морква. «Це добре, правда ж?» Двійко-унтерофіцерів ніяково переступали з ноги на ногу та уникали поглядів один одного. Довга дорога назад до їхніх постів пролягала через мокрі, захмарені і, передусім, відкриті дахи. Колон прийняв адміністративне рішення. ну його!» – сказав він і знайшов собі для сидіння у ламок розбитої статуї. Нобі прихилився до парапету і виводив вогкий недопалок зі своєї завушної попільнички. «Чого, як пройшла процесія?» – зауважив він. Колон набив люльку і запалив сірника до каменя позаду. «Якщо той дракон живий, – сказав він, випускаючи струмінь диму і перетворюючи невеликий клапоть туману у смок, – то він має забратися звідси до дітька, – кажу вам. Місто для дракона не місце», – додав він тоном людини, яка довго намагалася себе переконати. Він полотів собі кудись, де високої багато їжі. Згадайте мої слова. Кудись як у місто маєте на увазі? спитав Морква. Стули, пельку, хором відповіли йому решта двоє. Киньте нам серники, сержанте. сказав Нобі. Колон підштовхнув паличку лихих жовтоголових люциферів по даху. Нобі взяв одного, і сирник тут же завіяло вітром. Клапті туману пропливли повз нього. Зіймається вітер, зауважив він. Добре. «Мені вже цей туман у печінках сидить», – відказав колон. «То що я там говорив?» «Ви говорили, що дракон полетить забагато миль звідси», – підказав Нобі. «А, так. Ну що ж, це має сенс, правда ж? Я маю на увазі, що я не крутився б тут, якби міг полетіти геть. Якби я міг полетіти, я б не сидів би собі на даху на якійсь старій загидженій статуї. Якби я міг полетіти, я б...» «Якій статуї?» – спитав Нобі, не доніс сигарету до губ. «Оцій!» Сказав колон, стукаючи по каменю. І не намагайтеся нагнати на мене страху, Нобі. Ти знаєш, що на дрібних божествах сотні старих заприснявілих статуй? Ні, не знаю, сказав Нобі. Що я знаю, так це те, що їх усіх зняли минулого місяця, коли тут міняли покрівлю. Тут тільки дахи купали все. На такі речі слід зважати, коли патрулюєш. Запала глуха тиша. Сержант колон поглянув униз на камінь, на якому сидів той мав кунусоподібне завершення, лускатий візерунок, якусь неозначено хвостоподібну якість. Тоді він провів по ньому поглядом вгору у туман, що швидко зщезав. Дракон, який лежав на куполі дрібних божеств, звів голову, позіхнув і розгорнув крила. Розгорнути їх було непросто. Це тривало якийсь час, поки розсувався складний біологічний механізм із реберта складок. Тоді, із розпростертими крилами, дракон позіхнув, зробив кілька кроків до краю даху, і полетів. За певний час над краєм парапету з'явилася рука. Вона якусь мить помацала навколо, поки не знайшла достатньо опору. Почулося криктання. Морква виліз на дах і витягнув за собою двох інших. Вони лягли на і віддихувалися. Морква зауважив глибокі подряпини в металі, які залишили драконові пазори. Таке складно не зауважити. «Може, – захекано сказав він, – може нам краще попередити людей?» Колон підсунувся так, щоб глянути на місто. «Я думаю, не варто турбуватися», – сказав він. «Я думаю, вони скоро про це дізнаються». Верховний жрець сліпого Іо затинався під час промови. Ванкмарпорку, наскільки він знав, ще ніколи не було офіційної коронації. Давні королі цілком добре давали собі раду зі словами на зразок «Ми ймемо корону, як видати, і порішимо всякого нікчемника, що на неї посягатиме воїме володаря Гаррі». Окрім всього іншого, це було доволі стисло. Він витратив чимало часу, щоб написати трохи довшу і більш відповідну духові часу промову, і тепер з труднощами її пригадував. Жреця також відволікав Цап, який прихильно і зацікавлено за ним спостерігав. «Закінчити з цим», – просичав Вонз зі свого місця позаду трону. «Всьому свій час», – відсичав у відповідь жрець. «Це коронація, щоб ви знали. Спробуйте виявити трохи поваги. Звісно ж я виявляю повагу, а тепер закін... Почувся крик. Звідкись справа? Вон зглянув у натовп. «Це та леді Ремкін?» – сказав він. «Що там із нею?» Люди довкола неї зараз схвильовано перемовлялися. Пальці вказували всі в один бік, наче маленький завалений лісок. То тут, то там лунали крики, і натовп рухався, мов приплив. Вон зглянув у сторону широкої вулиці дрібних божеств. Там був не ворон. Не цього разу. Дракон повільно летів за кілька метрів над землею, зграбно змахуючи крилами. Прапорці, що перетинали вулицю, зачепилися і напнулися, як гігантська паутина, намотуючись на пластини на хребті створіння і тріпотіли вздовж його хвоста. Він летів із витягнутою шиєю, наче його велетенське тіло тягли на буксирі, мов баржу. Люди на вулиці верещали і відштовхували одне одного в пошуках безпечного шляху. Дракон не звертав на них жодної уваги. Він мав би та єдиним звуком було потріскування крил і тріпотіння стягів. Він мав би ревіти, а не рухатися повільно і обережно, даючи жаху час, щоб дозріти. Він мав би погорожувати, а не давати надію. Він мав би ревіти, а не м'яко літати під акомпанемент стягів, що жваво майорять. Ваймс висунув іншу шухляду свого стола і глянув на папери, які там таки і були. Там насправді не було багато чогось такого, що він міг би назвати своїм. Клапоть пакетика з цукром нагадав йому, що він заборгував шість пенсів за чай. Дивно, він досі не злився. І він буде злим пізніше, звісно. До вечора він буде лютим, п'яним і лютим. Але ще не зараз, ще не зараз. До нього ще не дійшло, і він знав, що виконує якісь рухи, щоб запобігти думкам. Ерол мляво покрутився у своїй коробці, підвів голову і заскаволів. Що сталося, малюче? спитав, нахиляючись, Ваймс. Проблеми зі шлунком. Шкіра малого дракона рухалася, наче всередині працювала важка промисловість. У драконячих хворобах про це нічого не згадувалося. Набряклий живіт видавав звуки немов від далекої і складної війни в зоні землетрусу. Це точно не було нормальним. Сибіл Ремкін сказала, що дієті дракона слід приділяти велику увагу, оскільки навіть незначні проблеми з травленням можуть прикрасити стіни і підлогу жалюгідними шматочками лускатої шкіри. Але за останні кілька днів, ну, там була і холодна піца, і попіл від жахливих недопалків в нобі, та і загалом Ерол їв практично все, що йому подобалося. Що, по суті, було всім чим завгодно, судячи з вигляду кімнати. Не згадуючи вже про вміст нижньої шухляди. «Ми не дуже добре про тебе дбали, Геш», – сказав Вайбс. «Ставилися до тебе як до собаки, чесно кажучи». Він замислився, який ефект на травлення мав писклявий гумовий бегемотик. Помалуваємзу усвідомив, що віддалені вітальні вигуки перетворилися в крики жаху. Він, непевно, глянув на Ерола, тоді посміхнувся несамовито лихою посмішкою і підвівся. Чулися панічні крики та звуки натовпу, що розбігався на всі біч. Він натягнув на голову свій побитий шолом і жваво по ньому пристукнув. Тоді, мугикаючи якийсь безумний мотив, неспішно вийшов з будівлі. Ерол певний час не рухався тоді, з надзвичайним зусиллям напіввиповз, напіввикотився зі своєї коробки. Він отримував дивні повідомлення від вагомої частини свого мозку, яка контролювала його травну систему. Вона вимагала певних речей, яким він не міг дати назви. На щастя, вона до дрібних деталей могла їх пояснити складними рецепторами його велетенських ніздрів. Ті затріпотіли, втягуючи повітря в кімнаті для ближчої перевірки. Його голова повернулася, скануючи простір. Він пропов з кімнатою і з явною насолодою почав їсти морквину бляшанку з мастикою для обладунків. Люди пробігали повз вайм, за поки той підіймався вулицею дрібних божеств, і з площі розбитих місяців здіймався дим. Дракон сидів посеред площі на рештках помосту для коронації. У нього був самовдоволений вигляд. Не лишилося жодного сліду від трону чи того, що його займав, хоча цілком можливо, що складна криміналістична експертиза невеличкої кубки попелу на зруйнованій обгорілий дорівній масі могла б дати якусь підказку. Вайм схвапився за декорований фонтан, щоб втриматися на ногах, поки натовп кидався в різнобіч. Кожну вулицю довкола площі заповнили стражденні тіла. Але не голосні, як зауважив Ваймс. Люди більше не витрачали подих на крик. Відчувався лише непохитний, вбивчий намір бути деінде. Дракон розправив крила і з насолодою ними змахнув. Люди у хвості натовпу сприйняли це як сигнал вибиратися на спини тим, хто був попереду, і бігти по головах до якогось укриття. За кілька секунд площа спорожніла від усіх дурників та летально приголомшлених. Навіть серйозно затоптані вжваво розповзалися до найближчих виходів. Ваймс оглянувся. Довкола лежало багацько прапорів, деякі з них жував підстаркуватий цап, котрий не міг повірити своєму щастю. Здалеку Ваймс міг бачити від душі відриваю, який навкарачки намагався позбирати вміст свого лотка. Маленький хлопчик поруч із Ваймсом невпевнено помахав прапором і закричав «Ура!». Тоді настала цілковита тиша. Ваймс нахилився. «Думаю, тобі час додому», – сказав він. Малий примружився і скоса зиркнув. «Ви вартовий запитав хлопчик. «І так, і ні», – відповів Ваймс. «Що сталося з королем, вартовий?» «Ну, думаю, приліг відпочити», – відповів Ваймс. «Моя тітка казала, що я не повинен говорити з вартовими», – сказав хлопчик. «Тоді може тобі краще піти додому і розповісти, який ти був чемний, запитав Ваймс. «Тітка казала, що якщо я буду неслухняним, вона посадить мене на дах і покличе дракона», – розповів хлопчик. «Тітка сказала, що він з'їсть мене цілком, але почне з ніг, щоб я усе бачив». «Ось і рушай додому. Пізніше скажеш тітонця, що вона виховує тебе в кращих традиціях анквор-порка», – сказав Ваймс. «Давай, біжи!» «Він хрускатиме кожною кісточкою, щасливо повідомив хлопчик. «І коли добереться до голови?» «Так ось він, угорі!» – закричав Ваймс. «Страшезний, величезний дракон, який тебе хрусне! Тож біжи додому!» Хлопчик подивився на створіння, що вмостилося на похилому помості. «Я ще не бачив, щоб він кимось хрускав», – поскаржився він. «Вшивайся, а то отримаєш горіхи, сказав Ваймс. Схоже, це його задовольнило. Хлопчик із розумінням кивнув. «Араст, можна ще раз крикнути «Ура!»» «Якщо хочеш». «Ура!» «Так, підтримувати громадський порядок у цьому місті – нелегка справа», – подумав Ваймс. Він знову визернув за фонтана. «Кажи, що хочеш, та на мою думку, це просто чудовий екземпляр!» Прогрімів голос з гори. Погляд Ваймса промандрував до гори і зупинився на верхній чаші фонтана. «Ти помітив?» – сказала Сибіл Ремкін, яка сперлася на пошкоджену часом статую і звалилася прямо перед ним. «Як кожного разу, коли ми зустрічаємося, з'являється дракон». Вона грейливо усміхнулася. «Це як дивна мелодія, що супроводжує кожну зустріч. Або щось у тому ж дусі». «Він просто сидить там», – поспішно сказав Ваймс. «Озирається туди-сюди, ніби чогось очікує». Дракон кліпнув із доісторичним терпінням. Дороги, які вели з площі, були переповнені людьми. Типовий антморпорський інстинкт, думав Ваймс, втекти подалі, а потім стати і дивитися, чи не станеться чогось цікавого з іншими людьми. У купі уламків біля переднього кіхтя дракона щось заворушилося, і верховний жрець сліпого Іо, похитуючись, звівся на ноги. Із його мантії каскадом осипалося порох і тріски. В одній руці він досі стискав запасну корону. Ваймс спостеріг, як погляд старого зустрівся з парою яскраво червоних очей на відстані кількох футів. Дракони вміють читати думки? пошепки запитав Ваймс. Мої розуміють кожне слово, яке я їм кажу, прошепіла леді Ремкін. О, ні, старий дурень дає йому корону. Але хіба це не розумний крок? здивувався Ваймс. Дракони ж люблять золото, це наче кинути палицю собаки. Ой, Леле, сказала Сибіл Ремкін. Насправді ні, у драконів така чутлива паща. Великий дракон закліпав, побачивши крихітний золотий предмет. Потім із надзвичайною делікатністю витягнув метровий кіготь і підчепив корону із тремких пальців жерця. Тобто чутливо? запитав Вельмс, спостерігаючи, як пазур повільно рухається до видовженої конеподібної морди. У них навдивовижу розвинуте почуття смаку, воно, так би мовити, хімічно орієнтоване. Ти маєш на увазі, що він, ймовірно, може відчути золото на смак? прожеподів Ваймс, дивлячись, як дракон ретельно облизує корону. Без сумніву, і навіть на нюх. Ваймс замислився. Наскільки висока ймовірність того, що корона виготовлена з золота. Не дуже висока, вирішив він. Ймовірно, це мідь, загорнена в золоту фольгу, досить, щоб обдурити людей. Тоді він замислився, якою була б реакція людини, якій запропонували цукор, і вона, поклавши три ложки в каву, виявила, що це сіль. Одним витонченим рухом дракон витягнув кіготь з рота і так сильно ударив жерця, який саме збирався втекти, що його аж швергнуло в повітря. Пролетівши половину дуги, він закричав. Величезна пащика наблизилася і «Леле!» – скрикнула леді Ремкін. З боку спостеріачів почувся Стогін. «Оце так температура!» – скрикнув Ваймс. «Нічогісінько не залишилося, тільки дим!» Серед завалів ворухнулося ще щось. Ще одна постать розпростерлася і збентежено сперлася на зламану балку. Це був люпін Вонс, вкритий сажує з ніг до голови. Вайм зуважно дивився, як той поглянув на пару ніздрів, кожна розміром із каналізаційний люк. Вонс кинувся бігти. Вам задумався, як це – втікати від чогось подібного, очікуючи, що будь-якої миті ваш хребет на дуже короткий момент досягне температури десь поза межами точки кипіння заліза. Однозначно не надто приємно. Вон сподолав приблизно половину площі, коли дракон кинувся вперед, і двовижною для подібної туші спритністю схопив утікача. Кіготь повільно повз догори, поки постать, що відчайдушно звивалася, не опинилася за кілька футів від драконячої морди. Дракон деякий час оглядав Вонса, вертячи ним туди-сюди. Потім, пересуваючись на трьох ногах і час від часу б'ючи крилами, щоб зберегти рівновагу, він пробрів через площу і попрямував до того місця, що колись було палацом Патріція. Того, що колись було також королівським палацом. Він ігнорував переляканих спостерігачів, які нажахано притискалися до стін. Він зніс арку головного входу з гнітючою легкістю. Самі ж двері, високі, залізні і міцні, протрималися дивовижні десять секунд, перш ніж щоб валитися купою тліючого попілу. Дракон ступив усередину. Леді Ремкін ахнула від здивування. Ваймс засміявся. Його сміх набув маніакальної нотки. А на очах виступили сльози. Але це однаково був сміх. Він роготав і реготав, поступово сповзаючи по краю фонтана, зрештою бухнувшись перед ним. «Ура! Ура! Ура!» – Готів він, майже задихаючись. «Що з тобою, чорт, забирай?» – запитала ладі Ремкін. «Вивісіть більше прапорів! Сурміть у сурми, бийте цимбали! Ми коронували його! Нарешті в нас є король! Ура!» «Ти що, пив?» «Ще ні!» – хохотнув Ваймс. «Ще ні, але буду!» Він продовжував сміятися, знаючи, що коли зупиниться, на нього, наче свинцеве суфле, навалиться чорна депресія. Але він чітко бачив майбутнє, що простягалося попереду. Зрештою, дракон був дійсно благородний. Він не мав справи з грошима і не лихословив. Він однозначно міг щось зробити для околиць міста. Наприклад, спалити їх до самого ґрунту. «А ми ж дійсно це зробимо», – подумав він. «Це так панк Морпорський. Якщо не вдається перемогти або підкупити його, зробіть вигляд, що так і було задумано. Хай живе дракон!» Його очі знову помітили маленького хлопчика. Він ледь-ледь помахав своїм прапорцем і запитав «Можна знову вигукнути ура?» «Чому б ні?» – запитав Ваймс. «Незабаром усі закричать». З палацу долинули приглушені звуки багаторівнівого руйнування. Ерл схопив ротом мітлу, потягнув її по підлозі і, схлипнувши від зусиль, надав їй вертикального положення. Після довшого схлипування та декількох фальстартів йому вдалося засунути її кінець між стінкою і великою бляшанкою лампової олії. Якусь мить він не рухався, дихаючи, наче ковальські міхи, а тоді штовхнув. Глек певний час ще стояв, раз чи двічі гойнувся вперед-назад, а потім упав і розбився об плитку. Необроблена дуже погана очищена олія розтеклася чорною калюжею. Величезні ніздрі Ерола здригнулися. Десь у задній частині його мозку незнайомі синапси вистукували телеграфним ключем. Величезні інформаційні потоки затопили густий сполучений нерв, що вів до його носа, несучі незбагнені факти про потрібні зв'язки, алкани та геометричну ізометрію. Однак майже все це не потрапило до частини мозку Ерола, яка відповідала за його особистість. Він знав лише те, що йому раптово дуже-дуже сильно захотілося пити. У палаці відбувалося щось дуже серйозне. То провалювалася підлога, то з гуркотом обвалювалася стеля. У підземеллі, заповненому щурами за дверима з більшою кількістю замків, ніж у найближчій скарбниці світу, лежав, усміхаючись в темряві, Патриції Анкморпорка. На вулиці запалювали багаття. Анкморпорк святкував. Ніхто не був упевнений, чому, однак вони налаштувалися на свято, відкрили бочки, насадили биків нарожна, кожній дитині видали паперовий капелюх та святкову чашу. Сумно ж, якщо всі зусилля коту під хвіст. У будь-якому разі це був доволі цікавий день, а анкморпорці надавали великого значення всілякому розвагам. «Особисто я думаю». Сказав один із гульвіс, прогризаючи величезний жирний шматок напівсирого м'яса. «Король-дракон – не така вже й погана ідея, якщо задуматися». «Він мав такий величезний вигляд?» – зауважила жінка праворуч, ніби пробуючи її ідею на смак. «Такий блискучий, гарний, розумний, охайний, має в себе якусь гідність». Вона подивилася на кількох молодших хлопців, що сиділи далі за столом. «Проблема сучасного людства в тому, що воно не має гідності». «Та ще й, звісно, зовнішня політика» сказав третій, хапаючи Реберце. Якщо задуматися. «Ти про що?» «Про дипломатію», – рівним голосом сказав любитель Реберець. Вони задумалися. Було видно, як вони прокручують цю ідею в своїх головах і думають про неї і так, і сяк, ввічливо намагаючись побачити, до чого він веде. «Не знаю», – повільно сказав експерт у галузі монархії. «Цей дракон має в основному два способи ведення переговорів. Тобто він або засмажить вас живцем, або ні». «Виправте мене, якщо я помиляюся», – додав він. «У цьому і суть. Скажімо, прибуває посолик з Хапонії. Самі знаєте, які вони зарозумілі, і, припустимо, каже, ми хочемо це, ми хочемо те, і те, і те, і те теж хочемо». «Ну», – сказав він осяйно, всміхнувшись, – «ми на це говоримо замовкни, а то повернешся додому в урні». І вони, подумки, спробували цю ідею на смак. А щось у ній так і було. «Але в Хапонії є великий флот», – невпевнено сказав монархіст. «Палити дипломатів може бути трохи ризиковано. Люди побачать, як на човні повертається кубка попело і косо на нас дивитимуться». «Ну тоді ми скажемо, гей ви, хапонійці, якщо не хочете перетворитися на калюжу бороду, краще вам поворушитися, вйо!» «Ми дійсно можемо так сказати? А чому б ні? А тоді ми скажемо, щоб посилали данину, і щоб коштовності не забули». «Я ніколи не любила хапонійців», – твердо сказала жінка. Те, що вони їдять, це просто огидно І постійно бурмочить щось на своєму варварському жаргоні. У темряві спалахнув сірник. Ваймс склав руки чашечкою навколо полум'я, закурив поганенький тютюн, кинув сірник у стічну канаву і побрів вниз вологим всіяним калюжами провулком. Якби і було щось у цьому світі, що пригнічувало його більше, ніж власний цинізм, так це те, що нерідко він не був настільки цинічним, як реальне життя. Ми ладнали з іншими багато століть, думав він. Практично в цьому й полягала вся наша зовнішня політика. Щойно ж я чув, як ми оголошуємо війну стародавній цивілізації, з якою ми завжди більш-менш ладнали, навіть попри їхню смішну говірку. Що далі? Світова війна? Найгірше те, що ми, мабуть, переможемо. Подібні думки, хоча і з дещо іншою перспективою, спадали на думку громадським діячам Анкморпорка, коли наступного ранку кожен із них отримав коротку записку, що містила наказ з'явитися в палаці на діловий обід. У ній не зазначалося, чий-то був наказ. І, як вони зауважили, хто саме буде обідати. Тож тепер усі вони зібралися в передпокої. Там відбулися значні зміни – це місце ніколи не можна було назвати особливо вишуканим. Патрицій вважав, що якщо дати людям комфорт, вони, можливо, захочуть залишитися. З меблів там було лише кілька дуже старих стільців та портрети колишніх міських правителів на стінах, зі сувоями та іншими речами. Стільці досі були тут. Портрети зникли, точніше, заплямовані і подерті полотна були звалені в куті, але позолочені рамки щезли. Радники намагалися не дивитися одне одному в обличчя і сиділи постукуючи пальцями по колінах. Нарешті пара дуже схвильованих слуг відчинила двері до головної зали. Крізь них, похитуючись, увійшов Люпін Вонс. Більшість радників так і не спала всю ніч, намагаючись сформулювати політику поведінки щодо дракона, але Вонс мав такий вигляд, ніби не спав багато років. Його обличчя набуло барви прокислої ганчірки для посуду. Він ніколи не був особливо вгодованим, а тепер узагалі мав вигляд мумії, яку витягнули з піраміди. «Ну», – промовив він, – «чудово усі тут. Тоді, мабуть, проходьте сюди, панове». «Ем», – сказав голова гільдії Злодіїв – «в записці згадується про обід». «Так? З драконом?» «О, боги, ви ж не думаєте, що він вас з'їсть», – здивувався Вонс. «Що за ідейка?» Ніколи не думали, сказав голова гільдії злодіїв із полегшенням, що вийшло з його вух, наче пара. Така дурниця. Ха -ха -ха! Ха -ха -ха сказав голова гільдії торгівців. Хо-хо, сказав голова гільдії вбивць. Думаю, ви для нього занадто жилаві, зауважив Вонс. Хо-хо-хо. Температура знизилась на кілька градусів. То не були б ви такі люб'язні пройти за мною? Велика зала змінилася. По-перше, вона стала набагато більшою. Кілька стін, що з'єднували її з сусідніми кімнатами, було вибито, стелю і пару верхніх поверхів повністю прибрали. Підлога була масою сміття, окрім середини кімнати там лежала купа золота. Ну, чогось золотавого. Схоже, хтось облазив палац і притягнув сюди все, що сяяло чи блищало. Там були і картинні рами, і золоті нитки з гобеленів, і срібло, і поодиноке коштовне каміння – з кухонь притягнули супниці, підсвічники, каструлі, уламки дзеркала, словом усе, що блищало. Однак радники не були встані приділити цьому багато уваги через те створіння, що нависало над їхніми головами. Воно мало вигляд найбільшої і найгіршої самокрутки в Всесвіті, якби найбільші і найгірші самокрутки в Всесвіті мали звичку висіти до гори ногами. У проглядалися два кіхті, що трималися за темні крокви. На півдорозі між блискучою купою і дверима було сервіровано невеличкий столик. Радники без особливого здивування зауважили, що стародавнє столове срібло зникло. На столику були порцелянові тарілки і столове начиння, на вигляд наче нещодавно вирізане зі шматочків дерева. Вонс зайняв місце на чолі столу і кивнув слугам. «Прошу сідати, панове!» – сказав він. – Мені шкода, що все трохи змінилося, але король сподівається, що ви примиритеся з цим, поки ми все більш-менш не владнаємо. Ем, – Хто? – запитав голова торгової гільдії. – Король, – повторив Вонс. Його голос скидався на голос людини, яку від божевілля відділяє лише крок. – А, король, звичайно, – сказав голова гільдії торгівців. За свого місця він прекрасно бачив звислу тушу. Схоже, там щось заворушилося, наче тримтіння у великих складках, що її огортали. «Ну що ж, довгих літ йому життя!» – швидко додав він. На перше був цуп із галушками. Вонс його не торкнувся. Решта їла у нажаханому мовчанні, що порушувалося лише глухим стуком дерева об перцеляну. «Існують певні укази, які, на думку короля, потребують вашої згоди». – зрештою, – сказав Вонс. – Звичайно, це чиста формальність, і мені дуже шкода, що довелося потурбувати вас через таку дрібницю. Нагорі, схоже щось колихнулося. – Без проблем, – писнув голова гільдій злодіїв. – Король милостиво бажає сповістити вам, – сказав Вонс, – що був би радий отримати подарунки від усього населення з нагоди коронації. Нічого особливого, звісно. Просто будь-які коштовні метали або камені, які в них є, і яких вони можуть з легкостю позбутися. До речі, мушу підкреслити це в жодному разі не примусово. Подібна щедрість, яку він упевнено очікує, має бути повністю добровільним актом. Головний найманець сумно оглянув перстені на своїх пальцях і зітхнув. Голова торгової гільдії вже сумирно знімав з шиї позолочений ланцюжок, символ своєї посади. «Панове!» – сказав Вонс. Це так несподівано. Але ж, сказав архіректор невідної академії, ви ж, точніше, король, я впевнений, усвідомлює, що академія та за традицією звільняється від всіх міських зборів і податків. Він ледве втримався, щоб не позіхнути. Чарівники цілісіньку ніч спрямовували свої найкращі заклинання проти дракона. Це нагадувало биття туману кулаком. Мій любий пане, але ж це не мито заперечив Вонс. «Сподіваюся, я не сказав нічого, щоб могло викликати подібні думки. О, ні. Будь-яка данина повинна бути, як я вже сказав, повністю добровільною. Я сподіваюся, що це абсолютно зрозуміло. Кришталево ясно», – сказав голова гільдії вбивць, дивлячись на старого чарівника. «І ці повністю добровільні внески, які ми збираємося зробити, вони підуть у скарбницю», – сказав Вонс. «Ага». «Хоча я впевнений, що люди міста будуть дуже щедрими, коли повністю зрозуміють ситуацію», – сказав голова торгової гільдії. «Я впевнений також, що король усвідомлює, що золота в анпорпорку не так вже й багато». «Волучне зауваження», – похвалив Вонс. «Однак король має намір здійснювати енергійну і динамічну зовнішню політику, яка допоможе вирішити цю проблему». «Ага!» – скрикнули радники хором, цього разу з набагато більшим ентузіазмом. «Наприклад...» – продовжив Вонс. – Король вважає, що наші законні інтереси в квірмі, столаті, псевдополісі та цорті серйозно утискалися протягом останніх століть. Це буде швидко виправлено, і, панове, можу вас запевнити, що у місто потоком полинуть скарби від тих, хто прагнутиме отримати захист короля. Голова гільдії вбивць подивився на скарби. У його голові сформувалося дуже чітке уявлення про те, де зрештою опиняться всі ці скарби. Слід було захоплюватися вмінням драконів, змушувати когось до дій під тиском. У цьому вони практично не відрізнялися від людей. «О», – лише сказав він, – «звичайно, будуть і інші придбання у формі землі, власності і тому подібного, і король бажає, щоб було цілком зрозуміло, що найвірніші таємні радники будуть щедро нагороджені». І, ем... почав голова гільдії вбивці, який, схоже, уже усвідомив характер міркування короля – без сумніву, таємні радники, підказав Вонс. Без сумніву, вони відповідатимуть ще більшою щедрістю у вигляді, припустимо, скарбів. Гадаю, такі міркування ще не осінняли голову короля, сказав Вонс, але це дуже влучна думка, як я й думав. Наступною стравою була жирна свинина, квасоля і картопля панірована у борошні. Їжа, що сприяє набору ваги, як зауважили всі. Вонс обмежився склянкою води. Що підводить нас до подальшого делікатного питання, яке я впевнений, такі досвідчені люди з широким світоглядом можуть з легкостю вирішити, сказав він рука зі склянкою дещо затремтіла. Сподіваюся, що це також зрозуміє більшість населення, враховуючи те, що король безсумнівно зможе неодноразово посприяти забезпеченню добробуту та оборони міста. Наприклад, упевнений, що люди спатимуть спокійніше, знаючи, що др. Король невтомно захищає їх від можливої напасті. Хоча можуть виникнути сміховинні стародавні забобони, які можна викорінити лише завдяки невтомній праці з боку всіх людей доброї волі. Він замовк і подивився на них. Пізніше голова гільдії вбивці розповів, що він дивився в очі багатьох людей, очевидно, дуже близьких до смерті, але ніколи не зазирав в очі, у яких так ясно і безпомилково було видно, що ця людина споглядає його із глибин пекла. Він сподівався, що ніколи, ніколи більше не погляне в подібні очі. «Я маю на увазі», – сказав Вонс, повільно вичавлюючи кожне слово, що нагадувало бульбашки, які прориваються крізь сипучі піски. «Питання харчування короля». Запонувала жахлива тиша. Вони почули тихий шелест крил за ними, і тіні по кутках залу потемніли і, схоже, зімкнулися. «Харчування?» – пустим голосом промовив голова гільдії злодіїв. «Так», – відказав Вонс. На цей раз він майже писнув. З його обличчя стікав піт. Якось голова гільдії вбивсь, почув слово «гримаса», дивуючись, у яких випадках вираз обличчя можна описати подібним чином. Тепер він це знав. Ось що стало з обличчям Вонса. Це була страшна гримаса людини, що намагається не чути слів, вимовлених власним ротом. «Ми це й подумали...» дуже обережно промовив голова гільдії вбивць, що др... король, ну, мабуть, уже вирішив це питання за минулі тижні. «Ага, їй що попало, знаєте? Що попало? Бородяжик і тому подібне», сказав Вонс, втупивши погляд у стільницю. «Очевидно, що тепер, коли він став королем, такі напівміри вже не підходять». Мовчання зростало і набувало текстури. Радники серйозно задумалися, особливо про їжу, яку щойно з'їли. Концентрації їхніх думок лише посприяла поява величезного бісквіта, щедро политого вершками. Ем, почав голова гільдії вбивць. І часто король буває голодний. Постійно, сказав Вонс, Але їсть один раз на місяць. Це дійсно церемоніальна подія. Звичайно, сказав голова торгової гільдії. Без сумніву. І, ем, сказав голова гільдії вбивць: «Коли король востаннє е, гів?» «Змушений повідомити, що, на жаль, він не їв як слід відтоді, як сюди прибув». «Ой!» «Ви повинні зрозуміти», – сказав Вон свій чайдушно, крутячи в руках дерев'яну віделку, «що в тому, щоб підстерегти людей на вулицях, як якийсь пересичний вбивця...» «Послухай!» – почав голова гільдії вбивця. – Має на увазі звичайний головоріз. У цьому немає задоволення. Уся суть харчування короля полягає в тому, що воно повинно бути собою, актом єднання між королем і підданими. Це, це жива алегорія, посилення тісних зв'язків між короною та громадою, – додав він. – А конкретний характер їжі, – почав голова гільдії злодіїв, майже задихаючись від слів, – йдеться про незайманих дівчат? – Просте упередження, сказав Вонс, вік не суттявий. Сімейний стан однак відіграє важливу роль і соціальний клас, мабуть, якось впливає на смак. Він нахилився вперед і заговорив голосом, сповненим болю і невідкладністю, як їм здалося вперше своїм власним. Будь ласка, обдумайте це, прошепів він. Адже це лише одна людина на місяць. В обмін на стільки речей. Сім'ю людей, що служать королю, таємних радників, як ви самі, звичайно, навіть не будуть розглядатися. І якщо подумати про всі альтернативи... Вони не задумувалися про всі альтернативи. Досить було подумати про одну з них. Вон заговорив, вони ж зосереджено мовчали. Радники уникали дивитися один одному в обличчя, боячись, що можуть побачити там відображення своїх думок. Кожен із них думав... Хтось інший незабаром щось скаже, висловить протест, а я буркну щось на знак згоди, насправді ж нічого не кажучи. Я ж не такий дурний, але буркну дуже твердо, так, що в інших не залишиться сумнівів, що я абсолютно згоден, тому що в подібний момент всім гідним людям належить майже встати і бути практично почутими, але ніхто не сказав ні слова. От боягузи, подумав кожен. І ніхто не доторкнувся ні до пудінгу, ні до шоколадних цукерок товщиною з цеглину, поданих пізніше. По червонілі і по хмурі вони просто слухали монотонний голос Вонса, а коли він нарешті завершив, вирішили розійтися по черзі, щоб їм не довелося говорити один з одним. За винятком голови торгової гільдії. Так сталося, що він покинув палац із головним убивцею, і вони коркували пліч-опліч. Головний купець намагався дивитися на світлу сторону. Він був одним із тих людей, які організовують гулянку, коли все йде коту під хвіст. «Ну-ну», – пробурмотів він, – «то ми тепер таємні радники». «Хм...», <гум> – сказав вбивця. «Цікаво, яка різниця між звичайними радниками і таємними радниками?» голос поцікавився купець. Вбивця кинув на нього сердитий погляд. «Думаю», – сказав він, – «якщо королю заквартеть відвідати таємну кімнату, ми змушені йти за ним». Він знову втупився на ноги. У його голові досі крутилися останні слова Вонса, які він почув, потискаючи безвольну руку секретаря. Він задумався, чи почув їх хто-небудь інший. Малоймовірно, вони були радше формою, а не звуком. Фонс просто вирушов губами, не зводячи погляду з засмаглого від місячного сяєва обличчя вбивці. «Допоможи мені!» Вбивця здригнувся. Чому саме він? Наскільки він знав, існував лише один від допомоги, яку він був здатен надавати кваліфіковано, і мало хто просив про неї для себе. Зазвичай платили купу грошей, щоб вручити такий подарунок іншим людям. Що ж трапилося з Вонсом, коли будь-яка альтернатива здавалася кращою? Вонс сидів на самоті в темній, зруйнованій залі, очікуючи. Він міг спробувати втекти, але дракон знову його знайде. Він завжди може його відшукати, унюхати його думки або спалити його. Це, мабуть, гірше, як тих братів. Мабуть, це була миттєва смерть, принаймні, вона мала такий вигляд, але Вонс збував безсонні ночі, роздумуючи, чи ті останні мікросекунди могли розтягнутися до суб'єктивної розжареної до білої вічності, в якій кожна частинка вашого тіла ставала просто мазком плазми, а ви ще живі посередині всього цього. Ні, я тебе не спалю. Це не була телепатія. Наскільки Вонс розумів, телепатія нагадувала голос у вашій голові. Це ж було схоже на голос у тілі. Почувши дракона, уся Вонсова нервова система натягнулася на частруна. «Піднімися!» Вонс підскочив на ноги, перекинувши крісло і вдарившись ногою об стіл. Чуючи звук свого голосу, він контролював своє тіло так само, як вода гравітацію. «Підійди!» Вонс, похитуючись, рушив вперед. Крила почали повільно розгортатися, час від часу поскрипуючи, поки не заповнили собою залу від краю до краю. Кінчик одного з них розбив вікно і висунувся на свіже повітря. Дракон повільно і чуттєво витягнув шию і позіхнув. Закінчивши, він обернув голову. Тепер вона була за декілька сантиметрів від обличчя Вонса. «Що означає добровільний?» «Це, це таке означає щось зі своєї власної волі», – сказав Вонс. «Але в них немає власної волі. Вони примножать мої скарби, або я їх спалю». Вонс глибоко вдихнув. «Так», – сказав він, – «але ви не повинні...» Беззвучний рев люті обернув його на місці. «Немає нічого такого, що я не повинен!» «Ні-ні-ні!» пискнув Вонс, схопившись за голову. «Я не це мав на увазі. Повірте мені, просто так краще звучить і все. Краще і безпечніше!» «Ніхто не зможе мене перемогти!» «У цьому немає сумнівів!» «Ніхто не може мене контролювати!» Вонс примірливо зійняв руки з розчіпиреними пальцями. «Звичайно, звичайно!» – сказав він. «Але знаєте, є інші способи і шляхи. Шляхи і способи!» «Рев я розумієте, зовсім не обов'язкові!» «Турна мавпо! Як інакше вони підкорятмуться моїм наказам?» Вонс заклав руки за спину. «Вони зроблять це за власною волею», – сказав він. «А з часом навіть повірять, що самі таке вигадали. Це стара традиція, повірте мені. Ми, люди, дуже швидко адаптовуємося». Дракон довго дивився на нього порожнім поглядом. «Насправді», – сказав Вонс, намагаючись стримати тремтіння в голосі, «Не мене багато часу, як хтось прийде і заявить, що король Дракон – це погано, то вони власноруч його і прикінчать». Дракон моргнув. Вперше з того часу, як Вонс його побачив, той здавався невпевненим. «Розумієте, я знаю людей», – просто сказав Вонс. Дракон продовжував свердлити його поглядом. «Якщо ти брешеш», – зрештою подумав він. «Ви знаєте, що я не можу. Не вам». «І вони дійсно так вчинять?» «Так, звісно». «Постійно! Це одна з вроджених людських рис!» Вонс знав, що дракон міг читати принаймні верхні рівні його свідомості. Усі вони резонували в гармонії жаху. За очима ж навпроти він бачив могутні думки. Дракон був нажаханий. «Мені шкода!» – слабко сказав Вонс. «Але такі вже ми є! Думаю, це все пов'язане з виживанням!» «І не буде могутніх воїнів спраглих мене вбити?» – майже жалібно подумав дракон. «Сумніваюся!» «Немає героїв!» Більше ні. Вони потребують занадто багато витрат. Але ж я жертвиму людей. Вонс пехикнув. Він відчув, як дракон порпається в його думках, намагаючись знайти ключ до розгадки. Вонс наполовину побачив, наполовину відчув мерехтіння випадкових зображень драконів, міфічного віку рептилій, і ось тут він відчув щире здивування дракона деяких із менш похвальних областей людської історії, тобто більшості з них. Після здивування прийшов спантеличений гнів. Дракон не міг зробити людям практично нічого такого, що вони рано чи пізно не випробували би одне на одному, часто з великим ентузіазмом. «Ви мали зухвалість вдавати із себе слабаків», – подумав він. «Але ми дракони. Ми повинні бути жорстокими, хитрими, бездушними і страхітливими. Та одне можу сказати тобі, мавпо». Величезна морда присунулася ще ближче, так що тепер Вонс дивився прямо в безжалісні глибини його очей. «Ми ніколи не спалювали, не катували і не розривали одне одного на частинки, називаючи це морально». Дракон знову раз чи двічі розправив крила, а потім важко кинувся на купу середньостатистичних коштовних речей. Пазури пошкребли по купі, дракон глузливо всміхнувся. «Навіть трилапа ящерка не назвала би це скарбами», – подумав він. «Будуть набагато кращі речі», – прошепотів Вонс, відчувши тимчасове полегшення від зміни напрямку розмови. «Краще так тому і бути». «Чи можу я...» Вонс завагався. «Чи можу я поставити вам питання?» «Питай». «Ви ж не маєте життєвої потреби їсти людей. Гадаю, на їхню думку, лише це становить проблему». Додав він, прискорюючись до бурмотіння. «Скарби і тому подібне – це не проблема. Але якщо справа лише, ну, в білку, то, можливо, такий потужний інтелект, як ваш, уже придумав щось менш суперечливе, наприклад, їсти корів». Дракон видихнув горизонтальну смугу полум'я, що спопилило стіну навпроти. «Потреба!» – проривів він, коли шум знищеної стіни нарешті стих. «Про яку потребу ти мені говориш? Хіба це не ваша традиція – віддавати найкрасивішу з усіх жінок драконові, щоб забезпечити мир і достаток?» «Але розумієте, ми не завжди мали помірний мир і розумний достаток. І ти хочеш, щоб такий стан справ зберігався?» Сила думки повалила Вонса на коліна. Звичайно, спромігся пробурмотіти він. Дракон, ніби мимихідь, потягнувся кіхтями. Тоді потреба не в мене, а у вас, подумав він. А тепер геть з моїх очей. Вонс осів, коли дракон покинув його розум. Дракон зіслизнув із купи дешевих коштовностей, стрибнув на підвиконня одного із найбільших вікон зали і розбив головою вітраж. Різнокольорове зображення засновника міста посипалося до купи мотлоху внизу. Довга шия витягнулася в передвечірньому повітрі і покрутилася, на стрілка компаса. По всьому місту запалювалися вогні. Чувся глибокий гул, звук життя мільйона людей. Дракон глибоко і радісно вдихнув. Потім він втягнув решту тіла на підвіконня, вичевив рештки виконної рами і злетів у небо. «Що ти таке?» – запитав Нобі. Предмет мав незрозуміло-округлу форму, дерев'яну текстуру і при ударі видавав звук, наче лінійка, якою постукали по краю столу. Сержант Колон знову ним постукав. «Здаюся», – сказав він. Морква гордо видобув той предмет з пом'ятої упаковки. «Це пиріг», – сказав він, підсовуючи обидві руки під предмет і підіймаючи його з певними труднощами. «Від моєї матері». Йому вдалося покласти його на стіл, не придавивши пальці. «І його можна їсти» поцікавився Нобі. «Посилка йшла кілька місяців, мабуть, він давно зачерствів». «О, ні, це спеціальний гномський рецепт», – сказав Морква. «Гномські піроги не черствіють». Сержант Колон ще раз сильно стукнув по ньому. «Мабуть, ні», – погодився він. «Вони неймовірно стійкі», – сказав Морква. «Практично чарівні. Таємний рецепт століттями передавали від гнома до гнома. Один маленький шматочок, і ви не захочете нічого їсти протягом цілого дня». «Серйозно?» «Гном може пройти сотні кілометрів з таким пирогом, продовжив Морква. «Б'юся об заклад, може», – похмуро сказав колон. «Напевно, увесь цей час він думатиме, чорт забирай, сподіваюся, що невдовзі знайду якусь їжу, інакше знову доведеться жерти цей клятий пиріг». Морква, для якого іронія була не більш ніж одним із багатьох незрозумілих слів, підняв свою піку і після пари вражаючих рикошетів спромігся розрізати пиріг приблизно на чотири частинки. «Ну ось!» весело промовив він, по одній для кожного з нас і одна для капітана. Усвідомивши, що він сказав, Морква пробурмотів. Ой, вибачте. Ага, рівним голосом сказав колон. Якусь мить вони сиділи в тиші. А мені він подобався, зізнався Морква. Шкода, що його більше немає з нами. Запала ще одна мовченка, дуже схожа на попередню, але ще глибше і більш обтяжена сумом. Думаю, тепер тебе зроблять капітаном, сказав Морква. Колон здивувався. «Мене? Я не хочу бути капітаном. Я не вмію думати. Це все мислення не варте якихось додаткових дев'яти доларів на місяць». Він постукав кісточками пальців по столу. «Це все, що він отримував?» Здивувався Номбі. «Я думав, офіцери купаються в грошах». «Дев'ять доларів на місяць», – сказав Колон. «Я один раз бачив шкалу окладів. Дев'ять доларів на місяць і два долари на плюмаш. Тільки він ніколи їх не вимагав. Смішно, правда?» «Він не був флюмажного типу», – сказав Нобі. «Маєш рацію», – погодився Колон. «Із капітаном, знаєш, ось у чому справа. Якось я прочитав одну книгу. Знаєш, що в організмі кожного з нас є алкоголь. Натуральний алкоголь. Навіть якщо ви в житті і краплі до рота не брали, ваше тіло однаково виготовляє його. Але капітан, розумієш, він один із тих, чиє тіло від природи цього не робить. Типу народився з двома склянками нижчі норми». «Оце так», – Морква. «Ага, тому, коли він тверезий, він насправді тверезий. Вони називають це отверезінням. Знаєш, що відчуття, коли прокидаєшся після загульної ночі, Нобі? Так от, він постійно таке відчуває». «Бідолаха», – сказав Нобі. «Ні за б не подумав. Не дивно, що він завжди такий похмурий. Тому він завжди намагається привести себе в нормальну кондицію, але часом перебирає з дозуванням. І, звичайно…» – колон поглянув на морху – його стоптала під ноги жінка. Май на увазі, його практично все здатне стоптати. «Що ж нам тепер робити, сержанте?» – запитав Нобі. «Як думаєш, він буде проти, якщо ми з'їмо його пиріг?» – задумливо спитав Морква. «Буде шкода, якщо він такий зачерствіє». Колон знизав плечима. Старші чоловіки в жалюгідній тиші спостерігали, як Морква прогризає пиріг, наче роторний подрібнювач кридяний кар'єр. Навіть якби це було найніжніше суфле на світі, апетит у них би не з'явився. Вони обдумували, яким буде життя без капітана. Однозначно похмурим, навіть без драконів. Про капітана Ваймза можна було говорити, що завгодно, але стиль у нього був. Цинічний і з брудними нігтями, але він його мав. А вони ні. Він умів читати довгі слова і додавати. Це був теж свого роду стиль. Навіть напивався він стильно. Вони намагалися розтягнути хвилини, якось продовжити час, але ніч однаково прийшла. Ніякої надії для них не залишилося. Їм доведеться вийти на вулиці. Була шоста година, і щось було не так. «Я із Агеролом сумую, сказав Морква. «А він же належав капітану», – сказав Нобі. «Будь-якому разі тепер про нього потурбується Леді Ремкін». «Та це не означає, що тепер ми можемо розкидати речі», – сказав Колон. «Навіть лампову олію». Він випив навіть лампову олію. «І з'їв нафталінові кульки», – сказав Нобі. «Всіло коробку нафталінових кульок. Навіщо комусь їсти нафталінові кульки? І чайник, і цукор. Від цукру він просто шаленів». Хоча він був милий», – сказав Морква. Приязний. «Ой, я вас прошу», – сказав колон. «Але це якось неправильно мати домашнього улюбленця при гикавці якого щоразу доводиться ховатися під стіл. Я сумуватиму за його мордочкою». Сказав Морква. Нобі голосно висякав носа, наче луна прозвучали удари в двері. Голова колони смикнулася. Морква встав і відчинив. За ними із зарозумілими нетерпінням чекала пара гвардійців з палацу. Побачивши моркву, що трохи пригнувся, щоб не вдаритися головою, вони позиткували. Погані новини про таких, як він, поширюються швидко. Ми принесли вам оголошення, сказав один із них. «Ви мусите...» «А що це за свіжа фарма на нагрудних латах?» – вічливо запитав Морква. Нобі з сержантом переглянулися. «Це дракон», – сказав молодший з вартових. «Король дракон», – виправив начальник. «А я тебе знаю», – скрикнув Нобі. «Ти череп червоних дерев, жив на фаршовій вулиці. Твоя мама робила людяників від кашлю, якось впала в суміш і померла, правда? Людяників я не пробував, але твою маму чудово пам'ятаю. Привіт, Нобі!» Без особливого ентузіазму привітався гвардієць. "Бійся б об заклад, твоєму муся пишалося б тобою з драконом на ладах, сказав Нобі. Гвардієць окинув його поглядом з ненависті та збентеження. «І з новим плюмажем на Капілюсі», – люб'язно додав Нобі. «Ось оголошення, яке ви зобов'язані прочитати», – голосно сказав Вартовий. «І розклеїти на кожному розі вулиці згідно з наказом». «Чим?» – поцікавився Нобі. Сержант Колон схопив сувій шинкоподібним кулаком. «Беручи до уваги», – повільно зачитав він, ведучи по буквам нерішучим пальцем, «що каон, Дракон, Корол, Король, Королів і Абесилер» на широкому рожевому чолі сержанта виступили крапельки поту. «Абсолютний е, правитель побажав...» Він поринув у болісне академічне мовчання, водячи тримтячим пальцем по пергаменту. «Ні», – зрештою сказав він. «Це ж неправда! Він же не збирається когось з жерти!» «Спожити!» – сказав старший гвардієць. «Усе це частина соціального, соціального контракту». Без емоцій повідомив його помічник. «Невелика ціна, гадаю, ви погодитеся за безпеку і захист міста». «Від чого?» – здивувався Нобі. «Ми ніколи не мали ворога, якого не могли позбутися підкопом або корупцією». «Дотепер», – похмуро сказав колон. «Ви схоплюєте на люту?» – похвалив гордієць. «Отже вам потрібно сповістити всіх під загрозою покарання». Морква зазирнув через плече колона. «Що значить незаймана?» – поцікавився він. «Незаміжня дівчина», – швидко відказав Колон. «Як моя подружка рід?» – нажахано запитав Морква. «Ну, не зовсім», – сказав Колон. «Ти ж знаєш, вона незаміжня. Усі дівчата, пані Долоній, незаміжні». «А, ну то так, точно», – підтвердив Колон. «Ну, тоді», – сказав Морква, ніби підводячи фінальну риску. «Сподіваюся, що ми до такого не доведемо». «Люди не погодяться», – сказав Колон. «Пригадаєш мої слова?» – гвардійці позадкували, рятуючись від гніву моркви, що стрімко зростав. «Це вже їхня справа!» – сказав старший гвардієць. «Але якщо ви не поширюватиме оголошення, будете пояснювати все його величності!» Вони поспішили геть. Нобі кинувся на вулицю. «Ти з драконом на латах!» – крикнув він. «Якби твоя бідна матуся знала, що ти розгулюєш з драконом на латах, вона б перевернулася у своєму чані!» Колон повернувся до столу і розклав совій. Кепські справи», – пробурмотів він. «Він уже вбивав людей», – сказав Морква, порушивши десь із 16 окремих актів Ради. «Без сумніву, але це сталося, ну ти знаєш, в суцільному хаосі», – сказав Колон. Не те, щоб це було погано, але коли люди беруть у цьому участь, просто вручають дракону першу ліпшу дівчину і стоять, спостерігаючи, ніби це правильно і законно. Це набагато гірше». «Думаю, усе залежить від точки зору», – задумливо сказав Ноббі. «Що ти маєш на увазі?» «Ну, з точки зору того, кого спалюють живцем, це, мабуть, не має великого значення», – по-філософськи зауважив Ноббі. «Я сказав, що люди цього не допустять», – сказав Колон, ігноруючи його слова. «Ти ще побачиш, вони прийдуть під палац, і що тоді зробить дракон, а?» «Спалить їх усіх», – негайно відказав Ноббі. Колон збентежився. «Він же не зробить це несправді», – запитав він. «Не бачиш, що може йому завадити», – сказав Нобі. Він зазирнув за двері. «Непоганий був хлопчина, той гвардійць. Часто виконував доручення мого дідуся. Хто б міг подумати, що він буде розгулювати з драконом на грудях?» А що ми будемо робити, сержанте?» – запитав Морква. «Я не хочу, щоб мене спалили живцем», – сказав сержант Колон. «Моя дружина мене вб'є. Отже, вважаю, треба цей... «Голосити це, але не хвилюйтеся, друже», – сказав він, поплескаючи моркву по м'язістій руці і повторюючи, ніби запевняючи себе самого. «Ми до такого не доведемо. Люди не погодяться».